ti shkoben ja më bu o ti vllai tash ti morra çfarë mëri lukakun ja jor a se ah ju di vë shpinë ja ja e kuptova ja mënia jor lukak Një, një Luka, <laughs> Lukaku E kujte jemë? Kujte jemë? Po dhe e një gë përjë Lukaku Schneiderit se shi vogëlej Shnajderit po Hullandes Gëllë Lukaku Dhe Schneiderit Pra diferenza është e mame A la me më A la me më A la me më Gjorgio, si arrabjata, si incatsata O, o, o, sa ti modu E ku psoba, si modu, e ebse ebse ebse ebse Shnayt e vizë La më si plune ma me të shok shok, tu e ka më më kinerite dhe i kanë të që vendete Pa më si të ka dhisi për një lamë, në E sh linja e barit Mi ka obet to, sajnë kanë kanë ja, apë që kanë O, mi nëzori sh linja e barit, anë këpë shok shim barit Ka plune të trageti E sa shmetri të Lukaku të, gjo? është me plom Lukaku Po është me plom Lukaku është me plom Mo Tram Ne organizim për këtë vit Se maje vjën shpet Poja 7-11 maje Po përpishemi Oje fët Oje që Po gjevi moja O Gjorgjës Në po flasë telefon Edhe po përpish Qatë boni jemi së treqim E, ku dësë të e Ka qëftë lazi Edhe po përpishemi Në bërë një gjëk shumë Në në në në në në në në në në në në në n Në datë 6 në Milano se filloi to lojë radimore mm. Milano Cordina po po po më gjashtë kurrë edhe azul corrente qoha për të eventin e Luanas në Dubai më morë pjesë po po po uh -huh. isha edhe unë ishte po <laughs> Sa phonix, u të thonësin, ç'a ç'a ndodhet? Ej, i ra perçja syre. I ra, i shami, aperçë si çuda. Perçë, perçë, mi. U, oh, fillon, ndukon se po bie shi aty? Po. Ja të hap çi -si çadrën? Hape. Oh, <tossi> Giorgio, jaç fort, <ispar>. Giorgio. Giorgio. Së <tossi> mos mos u fut çadra vetë nga punçash. Wow. Giorgio. U hap çadramën. Mrena meje. Jo. Giorgio, oh. stipe butonin Giorgio, se <tossi> nuk <tossi> Oh, Giogia, oh, baby pulsante. Ciao ciao treno. Giogia. Ciao ciao treno. Volera chimirade. Oh. Made the time now. Jo <laughs> po. Ciao Zema, ciao. Ai chào tớ đờt mbar. Si kamu fino no ai. Imagino timi tadi. Ma madës <laughs> si si, si meri popins. Me, me. Ma madës post se sa ja. Jo banë, jo banë mini fund. Oh. Shumë mirë, shumë mirë. Igu jora parë. Rrëfikti jora parë. I'm so nice. Ma prezantoj çift të kongut, të lutem. Lukaku në zonën e lëngza. 91.1 FM. Hey, platform. Find us on Facebook, Instagram. People Radio Paper Radio 91.1. Ah, sa dojeja një kafe tani ose diçfar, më mirë një ëmbëlsirë. U, e gjeta, më duhet një udhpin. Po ti, të vajti mendjatë në një nga këto? Kjo është fuqia e zërit. Reklamo biznesen të në no Paper Radio 91.1 FM. Njop. Telefono në no plus 355 630.